el d'en Diego, 47 anys i sense feina, des de l'abril passat, és un dels testimonis que recull l'estudi, l'impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys que ha presentat Creu Roja a Catalunya i que alerta de la situació de desesperació que viuen moltes persones que han quedat a l'atur i que, quan els surt una entrevista, el primer que els diuen és que l'edat és un problema per reinserir-se en el món laboral. Tots els testimonis són persones entre 45 i 70 anys, ja ateses en programes contra la pobresa de la Creu Roja i el retrat que en surt és el d'un col·lectiu amb un present molt magre i un futur cruel. Ara no tenen ingressos i en un futur no tindran una pensió digna perquè no cotitzen, va concloure el president de la Creu Roja de Catalunya, Josep Marquès. Vista la situació, la Creu Roja va anunciar que posarà en marxa un nou programa d'ocupació específic per a persones majors de 45 anys sense feina. Marquès va avançar que se'n beneficiaran un mili de persones, les quals tindran acompanyament amb un itinerari personalitzat segons les seves necessitats. L'itinerari inclourà des de formació i capacitació fins a acords amb el món empresarial que facilitin la seva inclusió laboral. El sisè estudi de L'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja s'ha fet a partir de 963 enquestes i mostra situacions de precarietat. Són famílies amb una mitjana d'ingressos mensuals d'entre 300 i 600 euros, mentre que les despeses estan entre els 500 i els 700. En 4 de cada 10 casos, a més, tenen al seu càrrec fills menors de 16 anys, una situació que angoixa més els aturats. Amb trajectòries laborals molt diverses, destaca que més d'un 70% van tenir la seva última feina abans del 2012, un 10% van estar a la seva última feina més de 10 anys i gairebé un 43% entre 1 i 10 anys, això vol dir que són víctimes de la destrucció de llocs de treball per la crisi, un 83,6% de les persones encastades estan desocupades i un element destacable és que un 58% de les famílies tenen tots els seus membres adults a l'atur pel que fa a les persones ocupades. L'estudi adverteix, tal com ja han fet altres informes en els últims mesos, que el treball no és garantia per evitar l'exclusió social. Així, més de la meitat del 16,4% dels encastats que treballen tenen contractes temporals i a temps parcial, amb uns sous que no els permeten cobrir les necessitats doncs, més bàsiques i que els obliguen a trucar a la porta d'entitats socials.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 Un Consell de Barri en el que es va parlar de les millores al barri de seguretat i dels actes del 60è aniversari del barri del Congrés durant l'any 2014. Més coses a comentar-vos, dir-vos que finalitza la validesa dels títols de 2013 en el transport públic de la ciutat. Transports Metropolitans de Barcelona informa que avui, que divendres finalitza la validesa dels títols de viatge de l'any 2013, excepte la T trimestre, la T jove i la T 70-90, que es podran utilitzar doncs, fins al 31 de març d'aquest doncs, any. A partir de demà, 1 de març, els bitllets de viatge de 2013 T10, T5030, T7030, T+, Tvilleis, T4 ja no tindran validesa per poder utilitzar les xarxes de metro i autobusos de TMB. Des d'aquest dia i fins al 30 de juny, els títols caducats de l'any 2013 sense cap viatge utilitzat podran canviar-se per un de nou, abonant la diferència de preu, si és el cas. Els bitllets es podran canviar en els punts de TMB, d'atenció al client. El més pròxim a Sant Andreu és el punt d'atenció al client de la Sagrera, línia 1 i línia 5. Les targetes T4 també es canviaran en tots els punts TMB. Parlem ara dels forestocs que tornen a Sant Andreu. La Fira de la Rebaixa es torna demà dissabte als nostres carrers amb tot ofertes i promocions de fi de temporada. Els botiguers de Sant Andreu tenen moltes ganes de sortir al carrer per poder entaular converses amb els seus clients i que aquests s'aprofitin dels últims descomptes. Demà dissabte vine i passeja i gaudeix del carrer Gran de Sant Andreu entre el carrer Malats i el carrer Ruben Darío.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 la transformació social a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. L'exposició va a càrrec de Memorial Democràtic i es farà doncs, als diferents espais de la Biblioteca Trinitat Villa José Barbero. Encara tenim algun punt cultural per oferir-vos i és que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Dagantinagar. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, us ofereix fins avui l'exposició L'Esperança Infantil a Dagantinagar a de Liana Bartolomé.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 la mostra que es farà aquí a la sala d'exposicions Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre 2432, i està organitzada doncs, pel Centre Cultural Can Fabra. I atenció perquè comencem ara mateix a repassar quines són les activitats, quins són els actes preparats pels diferents carnestoltes dels nostres barris. Comencem parlant del carnestoltes de Naves i és que avui divendres de 3 de la tarda, a 2.45, es realitzarà una rua, el primer recorregut, serà de la sortida de l'escola Otavio Paz, carrer Mallorca, carrer Vizcalla, carrer Bufarull, Bofa, carrer Espronceda, carrer jo, Josep Estivill, avinguda Meridiana, plaça Ferran Reyes, tornada a l'escola Otavio Paz pel mateix recorregut i també hi ha un segon recorregut, que és la sortida de l'escola Emili Juncadella, al carrer Joan de Garay, a Carrer Naves de Tolosa, Carrer Indústria, Carrer Vizcaia i Plaça Ferran Reyes. La tornada a l'escola Emili Junca d'ell pel mateix recorregut. També dir-vos que avui divendres es realitza a Naves la gran festa de Carnaval. Serà de partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit a la plaça de Ferran Reyes. al concurs de disfresses i tocada. Anem ara cap al carnestoltes de Baró de Vivert. Hiura a la rua avui divendres des de les 3:30 de la tarda a 4:30, eh, a l'escola Brasol Caminet del Bassòs, el recorregut serà començarà al carrer Quito, continuarà pel carrer Clarina, carrer Campins, carrer Tiana, Plaça Miró, Pèrgola de Baró de Vivet. Hi haurà també un espectacle també d'animació i concurs de dispreses avui també a les 5:30 de la tarda i una chocolatada popular també a les 6:30, també Pèrgola també de Baró de Viver. Ara parlem del Carnessoltes de la Trinitat Vlla perquè la ruaa es realitzarà demà dissabte 1 de març de 6 de la tarda a 9 de la nit. O sigui, sortirà de la plaça Josep Andreu Javelló i, i el recorregut serà carrer Galícia, carrer Mare de Déu de Lorda, carrer Finestrelles, carrer Padre Manjón, carrer Turó de la Trinitat, carrer Tossal, plaça Josep Andreu. Javelló serà al final. I també comentar-vos que es realitzen el Carnessoltes al barri de Congrés Indians. La rua serà també divendres, de, de 10 a 8 també. Exacte. El que resoldre al barri de Congrés Indians Hi haurà la Rua avui divendres de 3 quarts de 11 del matí fins a 3 quarts de 12 a l'Escola Pompeu Fabra. El recorregut serà de la plaça Rom Cremat, carrer Sant Jordi de Sant Jordi, carrer del Cep, carrer Felip Bertran i Güell, carrer Cionfuegos, carrer Felip II, carrer Jordi de Sant Jordi, per passar per la plaça Rom Cremat i al final al pati de l'Escola de Pompeu Fabra. La ruca també serà també, de, bueno, de 3 a 4 i mitja de la tarda, quan començarà també aquí l'escola Ramon Llull i el recorregut serà pel carrer Viscaia, passatge Can Verdura, carrer Puerto Príncipe, carrer Garcilaso, carrer Jordi de Sant Jordi, carrer Olesa, plaça Maragall, passatge Can Verdura, carrer Viscaia i bueno, ja acabarà doncs, el pati de l'escola Ramon Llull. Això realitzarà precisament avui al barri de Congrés d'Indians i demà hi haurà la Rua i la Festa de Carnestoltes a partir de les 12 del, del migdia i fins a la 1, passant per la plaça Rom Cremat, fi de Rua a la plaça del Congrés amb Festa de Carnestoltes i el recorregut serà la, de la plaça Rom Cremat, passant per carrer Jordi de Sant Jordi, carrer Garcilasso, carrer Francesc Tàrrega, carrer Pinar del Rió, carrer Manigua, carrer Alexandre Galí carrer Puerto Príncipe, carrer Felip II per acabar a la plaça del Congrés. També us informem que hi ha el Carnestoltes al barri del Bon Pastor. La xocolatada infantil les farà 8 també divendres a les 530 i de la tarda al Mercat del Bon Pastor Hi haurà també una rua també demà també dissabte, 1 de març, de 4 i mitja de la tarda a 530 i mitja, al costat de l'escola Bernat de Boil, eh, Sescaraques i el recorregut eh, començarà doncs per Sescaraques, continuarà pel carrer Enric Sanchís, carrers Cresques, carrer Formiga, carrer Sant Adrià i acabarà els jardiners de l'antic mercat. I també, també hem de comentar-vos del carrer Soltes que es realitzarà Sant Andreu de Palomar. La rua començarà avui divendres a partir de 3, quarts de 4 de la tarda fins a 2, quarts de 5 del vespre, a l'Escola Mare de Déu de la Soledat, al recorregut, plaça de Can Fabra fins a la plaça Orfila, carrer Ajuntament, carrer Valari Jubany, carrer Utger, Jardinets de Can Fabra, creuarà al carrer Sant Adrià i també creuarà al carrer de Segre. També hem d'informar-vos que hi haurà una altra rua avui divendres a partir d'un quart de quatre de la tarda fins a dos quarts de cinc amb sortida a Fadac de Sant Andreu. El recorregut serà del carrer Peronella, carrer Doctor Sant Pons, carrer Gran de Sant Andreu, carrer Burriana, carrer Peronella i fins a arribar a l'escola. També hi haurà grups d'animació infantil i concurs de disfreses infantil. Això serà demà dissabte, 1 de març, d'11 del matí a 1 del migdia al Mercat de Sant Andreu. Més coses per comentar-vos d'aquest carnaval de Sant Andreu de Palomar. Hi haurà un ball de disfreses familiar, infantil i adults, el espectacle d'animació i diversions. Això serà demà dissabte o de març a partir de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Començarà l'espai Josep Bota, del carrer Sant Adrià, número 20, i és organitzat per l'Eix Comercial i la Comissió de Festes de Sant Andreu. També comentar-vos que hi ha una desena rua, la de diumenge, la que començarà a les 11 del matí fins a dos quarts de del migdia. Organitza Eix Comercial i Comissió de Festes de Sant Andreu. La concentració de les comparses serà a les 10 del matí, al carrer de Concepció Arenal i al carril de Pujada, de la Rambla Fabra i Puig, i el recorregut serà de la Rambla Fabra i Puig, passant pel carrer de Gran de Sant Andreu, carrer de Joan Torres, passeig Torres i Bages, carrer Segre, carrer Sant Adrià i plaça de Can Fabra. Acabem el nostre recorregut pels diferents carnavals, pels diferents carnesfoltes dels nostres barris al Carresoltes de la Sagrera. Eh, avui, divendres també hi haurà també la rua a partir de les 10: i quart a l'Escola del Sagré al recorregut es farà donc començar al carrer Costa Rica, al carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer d'Hndes, passatge Coello, carrer Garcilaso, plaça de, dels Jardins d'Ells, carrer Martí Molins, carrer Vallès i Ribot, carrer Coy, plaça Massades, carrer Montlau, carrer Garcilaso, plaça hispano Suïssa és on acabarà la Rua doncs continuarà també bueno, divendres també de tres quarts de 4 de, de la tarda a 5 i quart a l'Escola Mare de Déu dels Àngels i el recorregut serà doncs el quan començarà pel carrer de la Sagrera, número 8, carrer Garcilaso, el lateral plaça Jardins d'Ells, carrer Martí Molins, carrer Vallès i Ribot, carrer Coll, plaça Massades, carrer de la Sagrera. demà dissabteu de març hi haurà també doncs, una altra ruga a partir de les 5 i quart de la tarda a l'aquí la, a la plaça dels Jardins d'Ells, al el carrer Filipines. El recorregut serà doncs pel carrer Garcilaso, carrer Ciutat d'Es, carrer d'Hndes, carrer Sant Antoni Maria Claret, carrer Vallès i Ribot carrer Antoni Ricardos, carrer Pacífic, carrer Gran de la Sagrera, carrer Martí Molins, carrer Filipines, plaça Jardins d'Els i organitza doncs, la comissió de festes de la Sagrera. També on... dir-vos que hi, ha, hi haurà un espectacle d'animació infantil amb la companyia Grup Bufa Nubles, això serà demà dissabte a partir de 2.45 de, de la tarda a la plaça dels Jardins d'Els. Organitza comissió de festes de la Sagrera. També hi haurà una xocolatada infantil demà dissabte a partir de 2.45 de del vespre amb la, la, que començarà a la plaça dels Jardins d'Els organitza Comissió de Festes de la Sagrera, col·labora a l'Associació Esportiva Pau Casals. I per acabar dir-vos que demà dissabte hi haurà un sopar Vall de Carnaval a partir de 2.15 de la nit a l'Espai 30 de la Nau i Benof, que es troba al carrer d'Honduras número 28. També aquest sopar Vall de Carnaval que es realitzarà demà dissabte també és organitzat per la Comissió de Festes de la Sagrera. De totes aquestes activitats us en parlarem en aquest programa d'avui. Ara el que fem és una petita pausa escoltarem una mica de música, tornar a tot aquí també és informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir es fer el Consell de Barri del Congrés i els Indians. I perquè ens ho expliqui, doncs, tornem a l'altra banda de fil telefònic a un dels veïns presents ahir en aquest Consell de Barri, com és l'Edgar. Molt bon dia. Hola, ja. Doncs explica'ns, ahir es van parlar diferents temes en aquest Consell de Barri de Congrés Indians un d'ells és les millores al barri, oi? Sí, exacte Què és va, el que es va dir? Es va parlar sobre el carril que s'està fent del carril bici del carrer Felip II uh -huh. també es va parlar de, de les millores de la petanca del carrer Concepció Arena a Molesa i uh -huh. la petanca de Can Ros uh -huh. i també una de les millores que s'estan fent en el barri Sí. En el cas del de, de barri, al uh -huh. carrer Felip II, 222. Molt bé. Al carrer Felip II, 222, hi ha alguna cosa...? Sí, és l'associació de veïns del nostre barri de congris indians. Uh -huh. I aquí també estan fent millores... S estan fent unes millores de, de, del, del tema del, dels lavabos, que uh -huh. no estaven en condicions, uh -huh. també de la... De la, del conducte de calefacció i d'aire condicionat uh -huh. perquè sobre els mesos d'hivern hi, no es podia fer ninguna activitat ja que em, que feia un fred uh -huh. Hi havia de, per realitzar alguna millora més? De moment s'està parlant ara d'una de, de les grans millores que es faran el barri on, on és el canódrom uh -huh. I com està aquest eh, tema? Bueno, s'està parlant d'unes empreses que vindran que uh -huh crea actives a la, a la ciutat de Barcelona uh -huh. i això començarà les obres van dir al mes de juliol al mes de juliol o sigui que haurem d'esperar una mica encara encara haurem d'esperar una mica es fa uh -huh. una mica d'esperar uh -huh. uh, també un altre dels temes que hi havia a l'ordre del dia era el tema de seguretat, oi? exacte, va ser que una noia ens va explicar amb unes vies positives amb unes gràfiques uh -huh. ens explicaven el tema dels robatoris que hi havia en el barri uh -huh ens van explicar que, que, la, que sempre coincidia, que, que sempre, bueno, es manté, uh -huh. no hi ha ni molts ni pocs robatoris, però bueno, que cada any es van mantenint les mateixes estadístiques. Uh -huh. que és veritat és que aquest any es veu que hi ha unes estafes amb tema de companyies elèctriques, d'aigua, uh -huh. i la gent gran doncs, van obrint les portes i això diuen que, que ho estan millorant, a veure si és possible d'enxampar de, ja, aquesta gent perquè podríem dir que el barri de Congrés indians és una mica insegur o no? Es pot dir que... que van dir que era segur, uh -huh. que normalment sempre, sempre hi ha el mateix, que no, que no hi ha ni molt ni poc, que uh -huh. és el normal a la ciutat de Barcelona. Uh -huh. A més, ahir també es va de parlar del 60 aniversari del barri de Congrés. Sí, Dals... eh, es va parlar sobre els actes que es van fer els últims mesos, que uh -huh. es van fer bueno, unes quitelles a la plaça del Congrés, també es va fer com una exposició de fotos a la parròquia, uh -huh. i això, el de la fotografia era, es vol una altra vegada tornar a fer el, a l'associació de veïns, ja que va tenir un èxit considerable i es vol tornar a realitzar. Uh -huh. També durant aquests mesos està estudiant de fer una mostra d'entitats, uh -huh perquè totes les, totes, les, totes les entitats del nostre barri mm. sortin al carrer i es manifestin amb les seves activitats que fan durant tot l'any. Molt bé. És a dir, que un dels punts importants d'aquesta aquest, celebració del 60 aniversari serà la mostra d'entitats que sortirà al carrer per donar-se a conèixer aquí el Congrés Indiens. Exacte. És una, és una cosa que s'està estudiant perquè sigui una, una festa gran i perquè ens donem a conèixer més al nostre barri i a la ciutat de Barcelona. Uh -huh. A més, tenim una cosa important per comentar, que és el Carnestoltes, que avui ja, aquesta tarda, comença aquí a Congrés Indians, oi? Sí, bueno, aquest matí ja, ja hem fet una rua de, de les escoles, de, de, de les diferents escoles que hi ha en el nostre barri, uh -huh. i aquesta tarda també surten una altra rua d'una altra escola, Uh -huh. I, I demà el de matí a les 12 del matí es farà la, uh -huh. la Rua gran del nostre barri. Uh -huh. uh, perquè tu tus més o menys com s'està organitzant aquesta, aquest Carnestol, aquest carnaval de Congrés Indians? Sí. i tant. Demà mal de matí adornarem un camió que ens deixen. Uh -huh. farem com una, com una carrossa gran uh -huh. i farem un circuit, una rua pel, pels carrers dels barris. Molt bé. Després, a l'arribar, al finalitzar la rua, anirem a la plaça del congrés i allí hi haurà un grup d'animació i farem una festa ben gran. Perquè això com s'està organitzant? Per per, si, per per disfresses? Hi ha, algú, hi ha algun concurs de, de disfresses? Bé, bueno, això tothom es disfressa des de casa, es disfressa del de que vol i baixa al carrer i participa la, a la rua. I saps si s'han apuntat moltes comparses o molts grups? Bueno, això no, de moment no, això mai ho hem, ho hem estat mm. controlant, mm. això depèn les escoles, doncs pues, venen i venen disfressats amb comparses, sí que és veritat, mm. però no ho tenim estudiat, això. És a dir, que els que participen més al Carnaval són les diferents escoles d'aquí de Congrés Indians? Bueno, sí, i, la, i, les, i els veïns, clar. Mhm. Mm és sí, el... el que és, sí. el que és la, la, rua, la rua del barri, la, la, la realitza la coordinadora d'entitats congrés indians, eh? Ah, exacte. Molt bé. Doncs esperem que ja demà surti molta gent disfressada al carrer, al barri de congrés indians, per passar-nos-ho d'allò més bé, no? Sí, esperem que vingui moltíssima gent, que sempre tenim un èxit gran. Mhm. Uh -huh. O sigui, que hi ha altres anys ja heu copsat que hi ha una alta participació. Sí, fa molts anys ja que fem la rua i sempre tenim molt èxit. Mm. Ve moltíssima gent i esperem que esperem que que, ving, que vingui molta gent encara. Molt bé. Doncs Edgar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que vagi molt bé aquest Carnestoltes. Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi bé. Sí doncs acabem de parlar del de Consell de Barri de Congrés Indians que es va realitzar ahir, en què es van tractar doncs, les diferents millores que s'estan realitzant al barri, la seguretat i els actes del 60 aniversari del barri de Congrés, que tal com deia ara mateix l'Edgar, doncs, hi haurà una mostra d'entitats de, de Congrés Indians en què es donaran a conèixer doncs, les diferents entitats d'aquest barri. També recordar-vos que entre avui i demà es realitzarà les diferents rues i les diferents festes de carnes Foltes al barri de Congrés Indians. Aquesta tarda, a la que queda serà a partir de les 3 de la tarda i sortirà de l'escola Ramon Llull i demà, a partir de les 12 del migdia, sortirà de la plaça Rom Cremat. Uh, aquesta festa de Carnes Foltes i aquesta rua, doncs és organitzada, tal com ens comentava ara mateix l'Edgar, per la Comissió de Festes del barri de Congrés Indiars. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. de la gent, rodejat pels pensaments, respirant llarg, cuidant el cap.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 Molt bé, doncs com ja sabeu, la fila de les rebaixes torna demà dissabte als carrers de Sant Andreu amb ofertes i promocions de fi de temporada. Per parlar-ne, doncs, contactem ara mateix amb l'eix comercial de Sant Andreu, amb el seu responsable, el senyor Potsper Puig. Molta... Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquest forestocs que torna demà a Sant Andreu? Bueno, ja, això ja és la l'acluenda de, de, de l'època de rebaixes, vull dir mm. que ja, ja s'acaba de treure tot l'estoc que queda, mm. Participaran unes 30 botigues, aproximadament, uh -huh. mode i complements, bàsicament, també hi ha alguna òptica o així, però bàsicament es centra en mode i complements, uh -huh. i bueno, ja és això que et deia, no? Vull dir, és el, el remate final, ja l'últim que queda ja abans de començar la nova temporada. És a dir, que els comerciants estan esperant el dia de demà per sortir al carrer i poder mostrar la, el seu el seu... Al seu comerç, no? Sí, sí, sí, bàsicament és això, eh? és, és, és un, una, acabar una temporada i començar una altra, no? Uh -huh. Començar una altra nets de gènere, no? Per poder entrar ja totes les novetats. Uh -huh. I aquesta, aquest Forestocs uh, on es realitzarà? Això es fa des, de, des del carrer Malats, del carrer Gran de Sant Andreu, des del carrer Malats fins a Ria de Sant Andreu. Uh -huh. És tota aquella part central. És a dir, que els veïns i veïnes tindran l'oportunitat de fer les seves compres al carrer per poder, doncs, conèixer millor els comerciants. No? Sí, i a part s'espera que demà farà un bon dia, per tant, eh, des de a partir de les 10 del matí, aproximadament fins les 8 de la nit, doncs, tindran l'oportunitat de, de visitar totes les parades que es posin allà entre el Malaig i el dia de Sant Andreu. Mm. Doncs et passo amb la meva companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Sí, hola, Pròsper. Eh, creus que ara el comerç no? que es treu als carrers, no? el comerç que bàsicament ara doncs, eh, surt al carrer, creus que és potser la via també més, no sé, com, no sé, més atractiva també, per a treure els no? veïns també de, de, del nostre barri? Home, que potser és una manera de treure no? l'atenció, bàsicament, i d'incentivar també, també el comerç també, més a proximitat, també potser? Sí, sí, sí. sí de veu, connectar, vull dir més a més. És la manera d'apropar-nos al nostre client. Tens que, que millor ja, si, si, no, si no hi ha l'acte de fer vegades d'entrar a la botiga, pues sortir nosaltres al carrer, no? No, eh, no és perquè no, tinc, no tinguin ganes de comprar, sinó que sabem tots que avui en dia la renta disponible que hi ha, que es pot dedicar al consum cada vegada és més ajustada. És veritat que, que ara, aprofitant això de la fora estocs, els preus són ajustadíssims, Vull dir, ja, ja és el preu més baix que pot arribar un producte. Vull dir, per no. tant, jo penso que és una oportunitat, és una oportunitat tant a nivell de preu i després també que ens apropem moltíssim al, al nostre client. Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè les rebaixes com han anat? Les rebaixes han anat pitjor del que s'esperava moment a un primer moment mm. i després han, han remuntat una mica, però és el que et parlava, estem en un moment de debilitat econòmica mm i això es nota, és a la gent prioritza i, i si abans gastava, jo què sé, una, un promit de 30 euros per cap doncs ara passen amb 20 o no? en 18 uh -huh. eh, al principi es pensava que serien bones, aquestes rebaixes i al final, bueno, s'han salvat però allò pels pèls uh -huh. pels pèls, de totes maneres, bueno, aviam si s'ha si... de recuperar l'economia, si no recuperar l'economia no, no, només no va bé el comerç no va bé la indústria, ni no va bé res no el que esperem és que els nostres veïns i veïnes trobin feina i guanyin un salari i l'economia s'activi. Uh -huh. Nosaltres ja fem tot el que podem de nostra part i ajustem els màxims preus i intentem arribar lo més a prop possible d'ells, però amb això a vegades no n'hi ha prou. Uh -huh. Perquè les rebaixes no parlem de Sant Andreu, Sant Andreu han anat relativament bé. És a dir, uh -huh. no, no... per en general, eh? les rebaixes en general l'han punxat, fins i tot els grans han punxat molt. Uh -huh. És a dir, que les rebaixes no han anat tan com es podia esperar? No. Aviam, per exemple, alimentació, aquest de ha anat molt bé. Uh -huh. I tots els altres sectors han anat una mica més justets. Per tant, teníem moltes esperances que les rebaixes o la roba i complements eh, anirien molt bé, les rebaixes. Uh -huh. eh, van començar fluixes. Després, bueno, com que han durat bastant, pues, han anat animant una mica, també perquè molta gent ja no busca el primer dia de rebaixa, sinó que ja busca la segona, la tercera rebaixa. No? Això també uh -huh. fa el que et deia abans, no? la veritat econòmica fa que la gent intenti, intenti prioritzar el màxims cèntims que té. Per tant, si es prena una tercera rebaixa i troba aquella prenda que volia, doncs pues, que la canga. No? Uh -huh. I per això al final, segurament, si, si comparem, al principi no va començar amb la força que tenia que començar, però al final, bueno, s'ha anat venent. Uh -huh doncs demà el, el que és el Fora Estocs coincidirà també amb el Carnaval, oi? Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenim festa tot el cap, tot el cap de setmana, eh? Demà a tarda, mm. a, aquí a, a l'espai aquest Josep Bota, mm. a les 6 de la tarda fem una festa infantil, gratuïta, per a tothom. Uh -huh. eh? Per tant, estan convidats tots els veïns i veïnes de Sant Andreu a, a anar-hi. I després, el diumenge, fem la Cercavila... Uh -huh. que bueno, és un gran èxit tenim el dia d'avui ja confirmats 23 comparses però n'hi ha 7 o 8 més a punt de confirmar estem parlant d'unes 30 comparses uh -huh. eh, la Cercavila surt des de Concessió Analfabre i Puig a les 11 del matí per uh -huh. tot el recorregut de Fabri i Puig, Carrer Gran, fins a Joan Torres i torna per Torres i Bages uh -huh. i fem la cluenta de, de, de l'acta a la una de la tarda davant de, de la biblioteca de Can Fabre i també organitzareu un concurs de disforeses. També, també, també hi ha un concurs de disforeses, hi, hi ha un eh, hi ha tres premis mm. i bueno, com, com, com cada any fem, eh? mm. cada any fem i realment la gent té molt enginy i la gent té ganes de participar i ganes de passar su bé mm -hmm. i bueno, tots en gaudirem d'aquesta festa. Perquè com veus la, el carnaval a a vista ja de que es posin marcha des de la comissió de festes i des de l'eix comercial que heu col·laborat amb aquesta organització eh, suposo que deveu estar satisfets de, de com està anant el, el barri que a cada any s'assuma més gent no? sí, bueno, jo sempre dic que fer coses aquí Sant Andreu és molt, mm. és molt agraït perquè fem el que fem, la gent es tira al carrer és dir, qualsevol cosa que facis, qualsevol iniciativa que prenguis Eh, la gent són molt participatius, per tant el que sí que és veritat que hi ha coses que necessiten consolidar-se el carnaval s'ha doncs, anat consolidant any any mm. i sí, sí, la, cada, cada vegada cada vegada eh, l'afluència de gent és més gran tant participants com gent mirant-ho la gent ja ho espera és dir, la gent, igual que espera els tres toms, o igual que espera la cabalgada de Reis o igual que espera qualsevol cosa que es faci eh, doncs també ara s'espera el carnaval I, part, Ja pare et dic, com que parla aquest partit de setmana, menys per a bon temps doncs pues, escolta'm, perfecta. A més, aquest diumenge és la desena rua que s'organitza sí. de, de Carnaval. Ja, a, a més, setembre. ens ha plogut un any, eh? Això té mèrit, eh? Mm. Vull dir que un any ens va, va ploure per tots els anys, però només ens ha plogut un any. Això mm. també té, té el seu mèrit, perquè clar, aquestes, aquestes festes del carrer si, que, si plou, que se desllueixen. Doncs perdona, que... però l'ha dit allà, t'estava explicant que sí que és el desè de aniversari, digues, digues. Perdona. Sí, és el desè aniversari jo, de la Rua. Sí, sí, sí. sí. Mm. No, ja dic, vull dir que aquí Sant Andreu per sort, la gent participa molt, hi ha moltes escoles, les escoles apunten a casa i tot el que es fa, mm. i això dona molta vida. És dir, on hi ha nens hi ha, hi ha alegria i vida, no? Mm. I, bueno, i això arrossega totes les famílies. Bueno, doncs, si vols comentar alguna cosa més de la, la rua, del carnaval? Bueno, re, bueno després també quan, quan s'acabi la rua, allà ja, gratuïtament es repartirà botifarra d'ou i coca, vull dir que, a més a més, encara la gent pot arribar a dinar de casa i tot, quasi. Uh -huh. No, bé, mira, no, que estem, que estem contents, perquè a, a, a, a pesar de que realment eh, doncs hi ha molts problemes i la gent no està passant malament, doncs mira, tu, uh -huh. una mica de, de disbauxa, no?, de... De transguració, com a mínim fins al dimecres de cendre, després ja vindrà la quaresma i ja la patirem. Molt bé, d'acord. Doncs, Pròsper, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. I esperem, doncs, això, que vagi molt bé aquesta rua i aquestes disfresses que s'estan organitzant igual que el Firastocs, que realitzarà demà. Tot anirà bé, ja ho veuràs. A veure, estarem Vinga, que vagi bé. Molt bé, doncs ja ho sabeu, demà desena rua de Carnestoltes de Sant Andreu de Palomar sortirà de la, del carrer de Concepció Renal i el carril de pujada de la Rambla de Fabra i Puig. Això serà a partir de les 11 del matí fins a dos quarts de dues del migdia. Adéu-n'hi-do, unes... Tres, unes dues hores i mitja per passar-nos-ho bé i gaudir d'aquest carnaval, aquestes carnes toltes que se'ns presenta en aquest cap de setmana. Fem una pausa, escoltem una mica de música, continuem parlant del carnaval. Fins ara. He d'aprendre a viure i tornar a començar. Viure en silenci ser invisible no em farà avançar. Després miro l'altra gent, veig que em miro diferent i vull canviar. És l'hora m'he de despertar, vull ser i veu així, a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 perquè aquesta tarda i aquest vespre s'estan doncs, organitzant aquestes rues que desfilaran per als diferents carrers d'aquest barri de Baró de Viver. I per parlar-ne, s'anem doncs amb la nostra corresponsal de Baró de Viver, la Manoli. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo se está organizando el carnaval aquí aquí en Baró de Viver? Bueno, pues el carnaval aquí de Baró de Viver se está organizando con las escuelas mm. y el centro cívico de Baró de Viver y Rini Jova de que es que hay un trillo aquí en Barón de Viver. Uh -huh. Y entonces entre todos y, la, y las entidades hacen un pasacalles uh -huh. con los colegios. Salen de los colegios, se reúne los dos colegios y la guardería. Uh -huh. o sea Dando que... la vuelta al barrio, uh -huh. con todos los niños de las escuelas, y entonces luego vamos a parar a, a la plaza Pilar Miró, que es uh -huh. la llosa de Barón de Viver. Exacto, y allí se una fiesta con uh -huh. juegos y y música y, la, y finalizando con tro, con concurso de carnaval uh -huh. y luego habrá una chocolatada popular para los niños. Ah, mira, o sea que tendréis de todo en, hoy en Barodive, ¿no? Sí, sí, hoy poquito de, para uh -huh. que los niños no se aburran. Además también habrá un espectáculo de animación con el concurso de, disfra de disfraces, ¿no? Sí, sí, sí. Y un concurso que a, lo aportan los los, los colaboradores que yo va ...Pas de Barri, las entidades... Uh -huh. ...que todo se paga ese, ese... ...esa animación y se hace... ...como una colaboración entre todos... y sabe... hay... ...no diga, perdona... ...sí, sí, ¿sabéis cuánta gente está apuntada... ...para participar en el carnaval? ...mira, de momento tenemos... ...como unos 200 apuntados... ...ah, mira... Uh -huh. sí. ...y eso que vienen de diferentes escuelas... ¿no? ...sí, sí, vienen de la escuela de Barón de Viver... Uh -huh. ...de la escuela la Esperanza... ...y el caminero del Besot... Uh -huh. eh, ...de momento son las tres escuelas... ...que, que participan en el concurso... Uh -huh. ¿Y, lo, ...¿y lo que son las comparsas... ...y estas escuelas más complicadas... como lo tenéis? ...la comparsa lo hace... Es, es las ...los de los tambores... Uh -huh. ...que es del Centro Cívico de Barón de Vive... ...también participan... Uh -huh. y, y, ...y hay otra comparsa que son... ...zanculos... Uh -huh. ...que también participan... ...es de los jóvenes los uh -huh. niños de los jóvenes, uh -huh. y todos esos también participan. Aquí unos hacen una cosa, otros hacen otra, todo poquito a poco. ¿Y la Chocolatada Popular quién la organiza? La Chocolatada Popular organiza el Centro Cívico de Barón de Vives, uh -huh. junto a Trinillova y, y, y Plan de Barril, o que sea. unen los tres y son los que reparten el, el chocolate. El chocolate el, el, Trinillova tiene unas señoras uh -huh. de civismo, que uh -huh. entonces son las que siempre reparten el chocolate, las señoras mayores de, de casar de avi Y uh -huh. colaboran para repartir el chocolate, hacen las colas uh -huh. y todo eso. ¿Y el espectáculo de animación sabes lo que habrá esta tarde? Sí, sé que hay una, un texto de payasos uh -huh. y un de de musical. Ah, muy bien. Uh -huh. sí. Pues esperemos que Trini Jova continúa, continúe apoyando... ...este carnaval que se realizará en, en Baro de Ibe... ...y que los niños y las niñas de, de este barrio... ...pues que se lo pasen muy bien y, y también... Sí, sí, no... A ver, aparte de llevar ayuda mucho... ...en todos los eventos que se hacen en el, en el barrio... Uh -huh. ...colabora mucho con nosotros. Uh -huh. ¿Sí? O sea, que esa tarde... ...¿a qué hora empieza todo? En la, en la Rúa empieza a las 4 de la tarde... ...la vuelta uh -huh. de, del cole... Uh -huh. y, ...y lo demás... ...el concurso empieza a las 6... Vale. El concurso. Uh -huh. Uh -huh. Y después la chocolatada ya se hará para más tarde, ¿no? Cuando se entreguen los premios, entonces ya se la choclatada, seis y media o así. Ya sabe, se la choclatada. ¿Sabes qué tipos de premios se van a dar? Me parece que son, como son para niños, me sí. parece que son chutes y uh -huh. algo así de simbólico para los niños. Ah, muy bien. De acuerdo. Bien. Pues Manoli, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperemos que vaya muy bien este carnaval que se realiza esta tarde aquí en Baro de Vive. Bueno, pues si queréis pasar, pues os invitamos a pasar a nuestro carnaval. Sí, seguramente iremos porque como organiza Tren y Jova, pues nosotros también estamos obligados un poco a ir. Bueno, pues sí, aquí os esperamos. De acuerdo, pues Manoli, muchísimas gracias. A vosaltres. Ah, Bones bueno, sí. dies. Bones dies. Molt bé. Doncs nosaltres que continuem el nostre recorregut pels diferents carnestoltes dels diferents barris de Sant Andreu, atenció, perquè hi vam parlar del carnestoltes de Bonpastó, ahir vam parlar del carnestoltes de la Trinitat Vella i també vam parlar del carnestoltes de Naves, sí. Uh, i avui doncs, estem acabant de fer aquest recorregut pels diferents barris de Sant Andreu. Ens en falta un, ens en falta potser, jo diria, els que es volquen més a l'hora d'organitzar aquests uh, carnes toltes, que no diguem que els, els altres barris no... no no es volquin, sinó que potser la sagrera és el lloc més important de, de les que organi... de les, dels barris que organitzen més activitats per aquest Carnestoltes. En parlem tot seguit després d'aquesta petita pausa. Tornem. Jordi Garcia. I després d'haver fet aquest recorregut pels diferents barris de Sant Andreu que organitzen Carnestoltes, ens queda el gran, el gran, el més important, jo diria de tots, que és el Carnes Soltes que s'organitza a La Sagrera. Per parlar-ne doncs tenim un dels responsables de la Comissió de Festes de La Sagrera, com és el senyor Agustí Camps. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquest Carnes Soltes a la Sagrera, que aquesta tarda ja mateix ja teniu activitats, no? Sí, sí, bueno, amb moltes ganes i bueno, esperant ja. Doncs, demà serà el dia central de les festes, però com acabes de dir, avui ja hi haurà un acte la tarda i hi ha hagut ja una ruga al matí. Uh. A la Sagrera ja sent tots ja, ja immersos a, a dintre de les festes de, de Carnaval. I com, com s'organitzen aquestes Carnes Soltes? Bé, bueno, nosaltres bàsicament l'acte que, que preparem per demà són doncs, la ruga central de, de, de, del barri de la Sagrera. Mm. Eh, Despejorarà una... Doncs sembla que hem tingut alguna dificultat eh, tècnica. Intentarem resoldre-la el més aviat possible. A veure si eh, doncs podem contactar i continuar parlant del carnestoltes de la Sagrera amb l'Agustí Camps que és el partany a la Comissió de Festes d'aquí de la Sagrera. Dir-vos que demà dissabte, a partir d'un quart de sis de la tarda, a la plaça dels Jardins d'Els, en cantonada a carrer Filipines, hi haurà el recorregut que sortirà del carrer Garcilasso per anar cap al carrer Ciutat d'Els. Tot això ens ho explica ara mateix i Camps. Hola, molt bon dia una altra vegada. Hola, bon dia una altra vegada. Eh? La tecnologia aguanta més. Sí, sí. Allà, bueno, doncs, com anava comentant, demà l'acte central serà doncs, aquesta gruada de Carnaval, on participem totes les entitats del barri, uh -huh. després farem una, una estratègia infantil i una xocolatada, uh -huh. i a la nit doncs, ja, doncs, per, per doncs, posar la, la rúbrica i la cirereta, doncs aquest dia hi doncs, ha ja, el sopar uh -huh. de carnaval doncs, organitzat per la, la comissió de festes, doncs, esperem doncs, que, que la participació doncs, dels veïns s'haurien doncs, omplir, omplir la, la Nau i la Nau, l'Espai 30, doncs, uh -huh. per celebrar aquest ball de Canabal, disfressats o no disfressats. Dir, uh -huh. El que es tracta de fer xivinola i gresca. El que sí que hem de dir és de, si s'organitza algun concurs de disfresses. No, nosaltres el concurs de disfresses no el no, no fem. No uh -huh. Recomanem doncs, que eh, en el sopar i la rua doncs, la gent vagi disfressada, doncs, eh, els membres de la Cuxa de Feses també anem disfressats, o sigui una miqueta... Doncs, doncs celebrar doncs, això com cal, no? però de concurs no en fem. I teniu apuntada la gent que hi particip... que participarà amb la, ru... amb la Rua, amb la... les diferents comparses i aquestes coses? Sí, bueno, tenim la llista de la... començament, ja estem ja confirmades la participació de, de Segre Samba, de Diàleg de, de, de, de la Segrera, uh -huh. de l'Escola del Segre, de, de l'Àmpada de la Pegaso, uh -huh. un grup de Batuca de la Segrera, de l'Escola de Marela dels Àngels, i i pràcticament totes les entitats de la barri ens han confirmat que vindrien inclús uh -huh. també gent de, de la Casal de la General de la Palmera o sigui, de totes les edats i, i de tots els àmbits uh, que ja va passar l'any passat doncs uh -huh. aquest any doncs, volen participar en aquesta rua Molt bé. A més també participa l'agrupació Escolta Pau Casals amb la xocolatada Ens ajuda la que... Casal es a muntar la xocolatada i es col·laborava doncs, amb aquesta organització de xocolatada. Uh -huh. uh, L'Esplai i la sèrie doncs, també, dintre de la Ruba, anem a uns punts també doncs, per animar la Gresca durant el seu recorregut. Uh -huh. de tenim una feina rosa i, bueno, i, i maca doncs, de, de que veus doncs, que és una participació de, doncs, de, de, tots, de tots els veïns i de totes les entitats de la barri que que amb la Conjúria fes és el que ens agrada, diguéssim, no? que uh -huh. aquesta coordinació doncs, funcioni. I que val la pena que encara que només sigui una vegada l'any llançar la casa per la finestra i tothom aquí ha de portar disfressos de tot tipus, no? Ah, això mateix, és una sí. cosa que, que la gent ens disfruti i, i, i s'ho passi bé. D'acord. Doncs si vols afegir alguna cosa més perquè que puguem destacar d'aquest carnaval que s'organitza a la Sagrera. Bueno, doncs, animar la gent a participar-hi, que ara està en un pèl dubtós, que, que, que treguin la vergonya, que es últim al carrer, disfrutem del Carnaval, ballem, passem-ho bé, i, bueno, i com que, doncs, us esperem, que els esperem a tothom a la rua, uh -huh. i el sopar, el sopar i el ball de Carnaval, que, que ja fa doncs, un model que des de fa 4 anys ho estem fent i funciona i la passa molt bé. Sí, perquè el, sopar... el sopar al sopar de Carnaval és un d'aquells actes que hi participa molta gent, no? Sí, sí, hi ha... Una tenem diverses invitacions de forament que tenim, però vull dir que patrien don ens arribem sempre a complir, a complir-lo uh -huh. i i bé, pues que sempre tota participo, don's portant-se al sopar, nosaltres posem la música i una mica de de, de sarau, i tot molt bé. Uh -huh. Molt bé. Don's esperem que vagi molt bé aquest carnesoltes de la Sagrera i en tot cas ens retrobuem allà. Ah, ja. Sí. D'acord, doncs, us esperem a vosaltres i a tots els veïns del districte. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies, Agustí. A vosaltres, adéu. Molt bé, doncs, ja ho sabeu, avui hem fet un recorregut per als diferents, diferents barris que organitzen Carnestoltes, doncs, hem passat... Eh, avui hem parlat del de, eh, Carnestoltes que s'organitzava a Baroda de Viver, també el que s'organitzava a, a barris com a Trinitat... Sí. Uh, Trinitat Vella uh, també uh, bé aquí tenim un embolic de papers a Sagrera uh, què més? Uh, al ja, Congrés d'Indeans també hem parlat avui uh, Sant Andreu Bon Pastor bé uh, i a més a més dels que vam parlar ahir també de Navas Bon, pa... mm, sí, bon Pastor i uh, allí també parlàvem de la Trinitat Vella D'acord, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i aviam ja si ens dóna temps de dir alguna cosa més eh, per, eh? Doncs per completar el programa d'avui perquè tenim moltes coses a comentar-vos. Fins ara. Penso moments que estem tots sols, tan a gust sense saber què dir quan et miro tu en Vale, doncs hem de dir-vos que, a part d'aquest carnassoltes que es prepara per aquest cap de setmana, encara hi ha alguna activitat a comentar-vos, com per exemple l'Espai Dansat, us ofereix la representació de l'obra Just a Dancer. Avui a les 8 i, mitja, i dins de l'Espai Dansat, la representació de l'espectacle Just a Dancer, a càrrec de la companyia Tomàs Noundens, eh, no es farà doncs, aquí al, al SAT. Eh, ja a dancer. és una proposta doncs, que neix de la voluntat no? del coreógraf Thomas Noon d'explorar els camins de la dansa contemporània des de diferents perspectives exacte, i hem de dir que el preu de la funció són 15 euros i la durada de l'espectacle l'espetacle 50 minuts doncs anem a comentar-vos també que el Sant Andreu Teatre us ofereix Val Vir, El meu avi, de la companyia Thomas Tens. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatre, número 54, s'oferirà aquest diumenge la representació de l'espectacle «Valbir, al meu avi», de la companyia Thomas Noun Dance. És a dir, que avui i demà hi haurà l'espectacle de, de dansa per als més grans i el diumenge per als més petits, amb «Valbir, el, el meu avi» un espectacle de dansa per tota la família amb tocs de Bollywood i vanga basat en l'experiència del coreógraf Tomàs nun i les històries que de petit li explicava el seu avi d'origen hindú. Aquest espectacle es veurà es podrà veure diumenge de 12 del migdia a dos quartes a sis de la tarda. És per a nens a partir de 4 anys, no té text i el preu són 9 euros. Més coses, ens n'anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix la representació de truca un inspector de JB Prisley. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu, número l'Oscen 11, us oferirà avui dissabte i també diumenge la representació de l'espectacle Truca un inspector de J.B. Prisley a càrrec de Clip Teatre. Exacte, la podeu fer la reserva d'entrades trucant al telèfon 655-166-512. Margem cap a la Sagrera una altra vegada. Anem amb la nau Ivanov, que us ofereix la representació de l'obra Masticació. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, el carrer d'Hendúres número 28, us ofereix fins al 9 de març la representació de l'obra Masticació a càrrec de la companyia Bojum Teatre. També l'espai 30 de la nau Ivanov us ofereix Expo KDDS, L'Espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Henduras número 28, us ofereix fins al 10 de març una exposició col·lectiva de Carlos Valero, Loreto de la Ossa, Amalia Quinteiro, Juan Francisco Fernández, Raúl Hernández, Sílvia Jané, Silvia Lucía, Angelines García i Manel Ebrí. Doncs es tracta d'una visió col·lectiva de nou fotògrafs de foto sagrera del que està esdevenint tot un esdeveniment musical. També hi ha el Centre Cívic de la Sagrera, podeu gaudir de l'exposició El món del foc a la Sagrera i a la Fabra i Coats, de crònica, narració, història i subjectivitat. Nosaltres ho deixem aquí Nos les gràcies al Francisco Miguel i a la Cristina Peniello, que pateu, passeu un bon cap de setmana de Carnaval. Adéu-siau!